Поросли бузиною, кропивою, бо воно пов'язувало мене з господарем. Той мусив, бодай, з'явитись мені у вісні. Хоч правді мене мучило сумління, адже я згадував про нього лише тоді, коли потрапляв у скруту. Урешті від голоду моє серце стало битись нерівно і почали прочуватися різні звуки. Однієї дощової ночі я прокинувся від того, що про мене говорили якісь мужі. Перший сказав, він один з нас, браття. А другий, я чув, що він святий і роздав все добро. І третій голос заперечив, та ні, він не святий. Він прикидається, аби ввести нас в оману. Хоча, я думаю, він з наших. Мені стало смішно, я озвався. Ваш чи не ваш, але я хочу їсти. Як не маєте чим мене закрупити, то дайте мені спокій і не заважайте. Я чекаю вістки від мого пана, купця із добромля. Одразу по тому щось зашуміло, і на мою голову посипалися краплі дощу. А далі невидимий голос мовив. Ну, звісно, я знаю, хто це. Вставай, відведемо тебе до твого пана. Я охоче підвівся, виглянув із свого куреня, проте нікого не побачив. Де ви? Куди мені йти? не питав хто вони бо здогадався що то напевно добромильські опері іди на свист наказали мені може то навіть були злі духи однак я пішов бо після того що наробив вже нічого не боявся та зрештою я був у себе вдома і вірив що нічого злого зі мною не станеться якщо поводитиму себе миролюбно і чемно я пробирався по буряні Причіпаючись через обвуглені балки, а далі вийшов на чисте місце, а зідте на дорогу. Свист кликав мене нагору, де нині цвинтер. Я побачив якийсь двір, оточений високим дерев'яним частоколом. Брама сама розчинилась переді мною, і на подвір'ї, захаращеному діжками і підводами, я побачив дім, в якому блимало тьмяне світло. Очевидно, я мав туди увійти. У просторій кімнаті з погаслим огниськом сиділо четверо старших мужів, а на чільному місці мій господар купець із Добромоля. Він аж наче помолодшив, тільки виглядав дуже блідним. «Ну, що тобі треба від мене, хлопче?» Я низько уклонився. «Чого мовчиш, кажи?» Я нерішуче мовив. Якоїсь поради, мій пане, я, я хотів би далі вам служити. І задля того, щоб мені служити, ти убив мого найвірнішого, хоч і не наймудрішого слугу і мого ворога? Я їх убив, захищаючись, про що дуже шкодую. Ні, він не наш, буркнув старий опир, якого я впізнав по голосу, почутому щойно на згарощі. Гаразд, мовив купець із добромля. А пощо ти моє добро роздав? Жеброті, наче святий Миколай. Чого ж просиш у нас їсти? Хіба вони тебе не нагодували? Один з оперівлі з рудою бородою засміявся скрипучим сміхом. Ні, на святого Миколай він не схожий, літами не доріз. Мабуть, прийняли за янгола. А янголи, кажуть, не мають дірки у дупі, тому й не їдять. Правду, кажеш? Хоч я тим янголам під сорочину не заглядав. Але треба вірити людям. Теж засміявся мій господар, а потім сказав без сміху. От придивляюсь до тебе, хлопчий, думаю. Чого в тобі більше, людського чи нашого? І дивно мені, людського в тобі мало, бо люди так не чинять, як ти, люди злі. А нашого теж у тобі небагато. Якийсь із тебе чорзна що. Він аж сплюнув. Тоді я спитав, аби повернути розмову в бажане русло. Я теж хотів би вас, пане, спитати. пощо ви казали мене позичити ворожбиту? Колись узнаєш, надбало махнув рукою купець із Добромля. Ну що, браття, мені з ним робити? Найшов я його у самій сорочині на дорозі, хотів вивести в люди. А він знову валяється на пустиріщі, голодний і обдертий. Який же з нього слуга? Я подумав, що він справді має рацію, адже я згадував його лише, коли йшлося про мою долю. Тим часом купець говорив далі до своїх побратимів оперів, ніби я не був присутній. Пощо мені здався взагалі слуга? Коли я не маю ні товару, ні коней, ні дворища та й не потребую того більше, я мовчав, похиливши голову. Ну, хлопче, ти і далі хочеш мені служити? Хочу. Добре. За те, що ти вважаєш себе моїм слугою і не боїшся говорити, що ти слуга купця з Добромеля, я тобі допоможу. А також було вельми зворушливо з твого боку поховати мої кості на горі, що я любив з неї споглядати на мій Добромель. Завтра тут проїздитиме валка з товаром, знайдеш купця і віддаси йому всю золоту бляху. Купець підсунув до мене круглу золоту бляху з витисненою бджолою. Знаєш, що це таке?